איתי באולפן יפתח מזור, האיש שעומד מאחורי הפרויקט הזה. שלום יפתח. שלום שלום. נעים שאתה כאן איתנו, ואנחנו בשעתיים הקרובות נשוטט ככה במסגרת הפרויקט הזה שלך, שאתה עומד מאחוריו. נגיד שהפרויקט הזה הוא בעצם מתעד את השירה שנעשתה בקיבוצים משנות ה-20 ועד ימינו אלה. ואנחנו נלך ככה בשבילים האלה של הקיבוץ מאז ועד היום, עם הסיפורים המעניינים שאתה אספת. אנחנו רק נגיד שארז שלום על הביצוע הטכני ואני הרן ליטווין. בוא ספר לנו קצת אה, מהו פרויקט שירה עובדת. אוקיי, okay, דבר ראשון, צריך להדגיש שירה בעברית זה גם יכולה להיות שירה אומנותית. וגם זמרה. אז אנחנו יותר בכיוון של זמרה, בדגש לחנים, ואנחנו אוספים במשך אה, כשלוש שנים את הזמר הקהילתי שהולחן ביישובי ההתיישבות העובדת. קיבוצים, מושבים, בעיקר קיבוצים, אני מקיבוץ, אז אני, ליבי יותר נוטה לשם. אתה בעצמך משדה בוקר? ברגע זה אני מתגורר בשדה בוקר, במקור ממשמר הנגב. יפה, ואנחנו, כמו שאמרנו, ככה נלך בין הקלאסיקות הישראליות שאנחנו מכירים את רובן, ואתה גם הבאת כאן כל מיני ביצועים ושירים עם סיפורים מעניינים. בואו נצא לדרך כבר עם אחד השירים הכי הכי יפים של דוד זהבי, איש נען. אנחנו מדברים על ניגונים של עירית סנטנר. פניה ברקשן כתבה את המילים ועודד פנחסי, איש כל ישראל לשעבר אחראי על העיבוד, יצאנו לדרך. נפתח מזור, זה פרויקט שירה עובדת, כאן בציפורי שיר, עד השעה חמש. סנדר, ספר למה בחרת את השיר הזה? ניגונים הוא שיר שכל כולו יצירה של ההתיישבות העובדת, יצירה קיבוצית. הלחין אותו דוד זהבי מקיבוץ נען, כתב את המילים, כתבה את המילים פניה ברגשטיין מגבת. נרא... מבצעת את השיר עירית צנדלר שהייתה משלישיית המעפיל קיבוץ המעפיל בעצם כל זה מרקחת של התנועה הקיבוצית ו... וזה משהו שהפך להיות מוכר ואהוב על כולם העניין הוא שבתוך התנועה הקיבוצית יש הרבה מאוד שירים שהולחנו לקהילה ולא לתהילה והם לא יצאו החוצה הם נשארו בדלת אמות הקיבוץ והיו חלק מהתרבות הפנימית העשירה של, של הקיבוץ אבל זאת הייתה תרבות מקבילה לתרבות הישראלית הכלל-ארצית. היא לא הגיעה כמעט לקהל הרחב, רק מעטים מאוד מהחומרים הגיעו. הרוב, הרוב של השירים נשאר בתוך גבולות הקיבוץ ולא עזב אותם. זאת אומרת, ולנו לפעמים היה מזל עם שיר ככה פרץ החוצה ולהקה או זמר שרו אותו, ואז כולנו מכירים, אבל יש המון המון שירים, ממש אוצר שלם, וזה יש באתר שלכם, שאני ממליץ למאזינים שלנו להיכנס אליו. אוצר ענק של, של טקסטים ושל, בעיקר של לחנים, כי זה, בזה אתם מתעסקים, mm -hmm. אה, של חומר שנוצר בקיבוץ בשביל הקיבוץ. אה, מי היו האנשים שהיו אחראים לנתב את הדבר הזה? הייתה מחלקת תרבות של הקיבוץ הארצי. מי היה אחראי על, על הסיפור הזה? היו אומנים שכן היו מקושרים לאליטה ויצרו גם לציבור הכללי, אבל בתוך הקיבוץ, כשהם יצרו, אז כמובן הקיבוץ היה אחראי עליהם, נתן להם משימות. לפעמים הם... היה איזשהו אירוע פנימי, למשל דוד זהבי, שהוא אחד מהמלחינים הקנונים של התנועה הקיבוצית. השיר uh, מלאו אסמנו בר, הוא הלחין עבור חנוכת האסם, אירוע פנימי של הקיבוץ, ואיכשהו זה התפלק החוצה ויצא. אבל מצד, שני, <laughs> כן, מצד שני, גם היו שירים שהוא הלחין בשיתוף פי, פעולה עם uh, יוצרים אחרים שכן היו מיועדים לקהל הרחב. זאת אומרת, היו כאן uh, ארגון מבפנים וגם ארגון מבחוץ. ודיברנו על דוד זהבי וגם אתתיהו שלם, uh, אחד המלחינים החשובים של התנועה הקיבוצית. תאר לעצמי שהתרומה שלו היא אדירה לקיבוצי העמק בעיקר. נכון, מתתיהו שלם הוא עוד אחד מהמלחינים הקנונים של התנועה הקיבוצית, אליו מצטרפים גם בנימין עומר, יהודה כך. שרת כמובן, אפרים בן חיים, אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף שלו לקראת סוף שבוע, אנחנו בשב... לקראת שבת. זה... מדברים על מתתיהו שלם עכשיו? נכון. כן. אז נשמע את רוני תפיר, שיר שמתאר כל כך יפה את ההוואי הקיבוצי בסופי השבוע, אתה בטח מכיר את זה. מה שנקרא מהחיים הפרטיים שלך, <אח> באמת שיר פשוט נפלא. הנה רונית אופיר, שבת בכפר. <אח> <אח> veja <singing> fu <flowers> <morally> <prayers> שב... ענית אופיר, שבת בכפר. אנחנו בשעתיים של ציפורי שיר כאן. שידור מיוחד עם יפתח מזור מתוך פרויקט שירה עובדת. עכשיו, 14 דקות אחרי השעה 3. אתם מאזינים לרשת ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ציפורי שיר, חזרנו אליכם עם פרויקט שירה עובדת. יפתח, אני רוצה לשאול אותך, לפני שנמשיך עם השירים, איך הגעת לפרויקט הזה בעצם? אני גדלתי בקיבוץ, ובתוך הקיבוץ הייתה לנו תרבות פנימית מאוד עשירה. שהייתה חלק מבחינתי מכלל שירי ישראל. כשעזבתי את הקיבוץ, שמתי לב שרק אני מכיר אותה. <laughs> ואז הבנתי שהיו כאן בעצם שתי תרבויות מקבילות. שבעצם השירים האלה נחשפת להם בעיקר בחגים? חגי המשק, למשל, חגים פנימיים גם רגילים, ראש השנה. יש גם שיר אחד שכן עזב את גבולות משמר הנגב, ליל בא שקט רוגע, שכתב יהושע צפריר במשמר הנגב, והלחין דוד זהבי. כן עזב את הקיבוץ, אבל אותו יהושע הצפריר כתב עוד המון המון שירים בתוך הקיבוץ, שאנחנו שהולכנו, לא מכירים, נכון, שהולחנו על ידי אנשים מהקיבוץ שאנחנו לא מכירים והם מפהפים. רציתי הוא... קצת להגיד כמה מילים על השיר שבת, שבת בכפר ש... ששמענו כן, קודם, כן, על השיר שבת האחרון ששמענו, שבת בכפר של מתתיהו שלם, שהוא גם כתב את המילים, השירי שבת של הקיבוצים היו נטולים את עילת הקדושה האלוהית, מה שאנחנו מכירים משירי השבת הקלאסיים. כן, הייתה בהם איזה אווירה חילונית יותר. נכון, הקיבוץ הייתה, פיתחה, הקיבוץ לא הדתי, אלא הקיבוץ, הזרם המרכזי, פיתח תרבות חילונית של עבודת האדמה, עבודת השדה, של חלוציות, והש, ו, והמון שירי שבת נוצרו באווירה שהקודש בה הייתה העבודה, שימו לב למילים כאן בשבת בכפר, המחר... דרישה תדום, תנוח בגן בחורש, זמר תועה, ניגון שבת אל היקום שלוח, שובת עמל במלוא המרחב. בעצם הקדושה, היא, הקדושה של ה... עצירה של ההפסקה של העבודה. העבודה, בדיוק. וככה הרבה מאוד שירים של התנועה הקיבוצית, שירי השבת. בוא נעבור לעוד שיר שבת, אה, לך דודי. הבאת כאן ביצוע מאוד מיוחד אה, של שמוליק זוהר, בוא תגיד על זה משהו. שמוליק זוהר הוא מלחין מוכשר שפעל בקיבוץ דה נחום, והוא כמעט ולא פרץ החוצה. יש לנו באתר שירים יפהפיים שלו שהעלינו. ממש מדהימים והסיבה שהוא לא יצא החוצה הייתה נטול, נ, נטועה בעובדה שהקיבוצים ברובם היו רחוקים מהמרכז התרבותי מתל אביב, מירושלים פחות אבל מתל אביב והרבה פעמים גם הייתה תחושה של תסכול אצל חלק מהאנשים שחיו שם שבעקבות זה שהם חיים בפריפריה או לא במרכז עניינים הם לא היו מחוברים עם האנשים הנכונים אז הם לא יכלו לצאת החוצה. ואנחנו הוצאנו את שמוליק זוהר ובגאון. זה שיר שהוא כתב לכבוד שבת. הוא כן אושר בעבר ברדיו, אבל הוא די נשכח. אז בוא נשמע אותו. שמוליק זוהר, לך דודי. אופירה גלוסקה, שבת שלום, שמוליק זוהר הלחין כמובן. זה, אתה יודע, אני מכיר את הניגון של השיר הזה, יפתח, ואני לא זוכר מאיפה, והשיר הזה באמת, כאילו היה פה תמיד, אבל הוא באמת קצת נשכח, ואתה בטח נתקל בבעיה הזאת עם עוד שירים שאתה מטפל בהם. זה בטח נורא מתסכל, את המלחינים האלה. יש להם אוצר גדול בידיים, הם עבדו לפעמים עם אנשים מאוד מוכשרים ואפילו ידועים. לא הצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת של האליטה ממרכז הארץ. איך הם התמודדו האנשים האלה עם התסכול הזה? תראה, דבר ראשון, בתקופה של המארחינים הקנונים היה פחות תסכול, כי אז הקיבוץ היה איזשהו כוכב עולה בתרבות העברית, דגל, החלוציות, הישראליות, מי שלא גר בקיבוץ, היה לו איזה בת בקיבוץ. הקיבוץ היה פעם משהו רציני ולכן גם המלחינים שאני מדבר עליהם, הקנונים, הם, הם, הם השתכשכו בתוך עילת הקדושה של הקיבוץ בראשית דרכו. מאוחר יותר לאט לאט התרבות התפתחה והקיבוצים הפכו באמת להיות פריפריה אמיתית אבל עדיין עילת הקדושה, הא, האהבה של הזרם, של המיינסטרים, של מפאי אה, לקיבוץ, אה, עדיין גרמה לכך שיצאו חומרים החוצה, וגם היו תוכניות מיוחדות של כל ישראל. שנדדו נכון. בין קיבוצים, נזכיר את ירוק ירוק של יואל רקם, את נכון. ניחוכי חציר, אליהו הכהן היה מגיע לדשא בקיבוצים ומזמר את זמרתם, זאת אומרת זה לא סתם אה, אה, נשכח, היו כן אה, פתחים לצאת החוצה, אבל עדיין זה לא, זה היה מוגבל. אני רוצה לצטט את, אה, את אליהו הכהן ה... מאחת התוכניות שלו על הדשא, שהוא מס... הוא... הוא מספר שלווגנר הייתה אמירה כזאת: היהודים לא יצרו אף פעם יצירה של ממש במוזיקה, מפני שחסרה להם המוזיקה העממית. סוף ציטוט. אז וגנר אומנם היה גזען, אבל בור הוא לא היה. אני בטוח שהוא היה מודע לשירה והזמרה הליטורגית של העם שלנו, החזנות, החסידיות, הוא גם ידע שגדולי המלחינים באותה תקופה של גרמניה היו יהודים. Okay. אבל בכל זאת הוא ניסה לעקוץ. איזה מיתר הוא ניסה לנגן לנו? הוא ניסה לנגן על המיתר הכי, הכי רגיש שלנו, על מיתר הגלות. אנחנו עם ללא אדמה. והשירים האלה של הקיבוצים הם שירים שנוצרו מהאדמה, שנולדו מהאדמה, הם הזמר העממי בעצם של מדינת ישראל, שירי הפולק שלנו, כמו שוודי גריטי, גאטרי, הזמר הקאנטרי המפורסם, היה מסתובב בין כפרי האמריקאים והיה אוסף מוזיקת הקאנטרי, והמשלחת של אנסקי שהיה מסתובבת בין העיירות יואל אנגל עם אנסקי, היו מסתובבים ב... ירות במזרח אירופה ואוספים את השירים שהיהודים שרו, ככה אני מרגיש שאני מסתובב בכפרים היהודיים בארץ ישראל ואוסף את מוזיקת הפולק שלנו, את מוזיקת הפולק שלנו. זה ממש כך, אני חושב שאתה ממש מציל אוצר מכיליון כי החומרים האלה נעלמים, האנשים מתים וכל הידע הזה הולך לאיבוד פרויקטים כמו שלך, כמו זה מרשת, גם עליהם צריך להגיד מילה טובה. כן. הם פרויקטים ממש לאומיים, הם ממש מצילים את התרבות שלנו, את ההתחלה שלה. הזכרת קודם את הקיבוץ בראשיתו, אז בוא נלך לעוד שיר כזה מוקדם, מימי דגניה ב', שנכתב ב-1937. על ידי לוי בן אמיתי. קריה, לא דגן לא, ים בית, קרית ענבים. קרית ענבים, אוקיי, אתה יודע <laughs> יותר טוב. אני מדבר על שדות שבעמק, לחן של אפרים בן חיים, ואנחנו נשמע את יורם גאון, מתוך הפרויקט שלו, ליווית אותי ארצי. לדעתי זה פשוט ביצוע מצמרר, שדות שבעמק. שדות שבהם עמק קידמוני הלילה בריח הסבל הגורלים כי ישבו בעינייך ספיר שיר, חזרתם אלינו, אנחנו עם פרויקט שירה עובדת. יפתח, בוא נגיד כמה מילים על שדות שבעמק, השיר היפה ששמענו קודם. נכון, שדות שבעמק הוא שיר של אפרים בן חיים, שהוא מלחין קנוני שקצת נשכח, היו לו את ימי הזוהר שלו בסוף שנות ה-40, בשנות ה-50, אבל... לאט לאט השיר היחידי ששרד הוא שדות שבעמק. בימים אלה אנחנו הולכים לעלות המון המון חומרים חדשים, ש... ש... חדשים ברשת, יותר נכון, שאנחנו מקבלים מהבת שלו. ספר <תספר> קצת על העבודה, איך אתה, אתה עובד מול הקיבוצים, אתה פונה למשפחות שמלחינים, איך העבודה שלך על, על הפרויקט הזה בעצם? כן, הפרויקט הוא פרויקט של בערך בן אדם אחד. שזה אתה. <laughs> כן. <laughs> יש לו מנהל מוזיקלי שמאוד עוזר. <laughs> קורא, מיכאל <laughs> וולפה. פרופסור מיכאל okay. וולפה, שהוא גם מלחין וגם uh, uh, קיבוצניק בפני עצמו. <laughs> ומלחין גם יצירות קלאסיות, אבל גם יצירות לתוך הקיבוץ. Uh, ואימא שלי שמאוד עוזרת. חוץ מזה אנחנו גם מקבלים עזרה ומימון מהתנועה הקיבוצית שהיא אחראית על הקמת האתר של הפרויקט, האתר הגדול הזה, ומקרן חבצלת שהיא קרן שהוקמה במיוחד לכבוד המוזיקה בקיבוצים שהיא תומכת בנו, המועצה האזורית רמת הנגב תומכת בנו וכמובן ארכיוניות טבנקין ש... שאנחנו בשיתוף פעולה אדוק איתם, הם עושים לנו את כל הדיגיטציה של החומרים, איך החומרים מגיעים אני בעצם מתקשר לאנשים שזה בדמם, האנשים שזה בליבם, ומנסה לרתום את רוח ההתיישבות העובדת, רוח ההתנדבות, אני אומר להם. חלוציות 2013. לחלוטין, לא הייתי יכול להסתובב בין הכפרים באמת. אני מסתובב עם הטלפון. אם הייתי הולך על כל קיבוץ וכל כמות החומר שהייתי מגיע, לא היה לי כסף לאוכל. וברגע שאני מתקשר לבן אדם הנכון, הוא ישלח לי את החומר. ואיך אני מגיע לבן אדם הנכון הבא, אני שואל אותו אם הוא מכיר מישהו שעזר לי כמו שהוא עזר לי. וככה הגעתי למעל שלושת אלפים שירים שהולחנו בקיבוצים. ומהניסיון שלך הארכיונים שמרו, סלילים, הקלטות, תיעדו בכלל את הדברים האלה? כן, אני... למשל, עכשיו אנחנו משיגים מתוך קיבוץ קבת אירוע קבוע שהיה בשנות ה-70, שקראו לו "על של זמרים קיבוציים שמתכנסים, שמתכנסים שם מכל הארץ, והאירועים האלה הוקלטו בסלילים. איך גיליתי את זה? כי קיבלתי פה ושם שירים אה, מאנשים שהשתתפו ועשו לזה דיגיטציה ושלחו אלי, ופתאום הבנתי, וואי, יש אוצר שלם בארכיון הזה. ועכשיו ארכיון יד טבנקין הולכים אה, לעשות לזה דיגיטציה. נפלא, וזה אולי המקום להגיד לכם, אנשי קיבוצים, אנשים שמכירים אנשים בקיבוצים, אם יש לכם חומרים מוקלטים. של ההתיישבות העובדת, שירה עובדת באינטרנט, זה, זה המקום בשבילכם. היום זה, אתה יודע, זאת הספרייה של המחר. נכון. מה שיש שם יישאר לתמיד. אז... 아, האתר הוא מאוד דומה בפורמט שלו לאתר זה מרשת. הם נתנו לי את ההשראה להקים את האתר. לפני זה רק חשבתי על איזושהי הוצאת דיסק עם המיתר, אבל הם נתנו לי את הרוח הגבית לדבר הזה. הם היו גם uh, קשורים להקמה. הם היו בישיבת הפתיחה של הכרזת הפרויקט אצל נחצ'ה איימן איתו בפתח תקווה. שגם הוא... Uh... יש לו מנויות רבות בשימור הזמר העברי, עם הסדרה הנפלאה שהוא הפיק בזמנו. בואו נעבור לעוד שיר שאנחנו מכירים, ולמלחין מהקיבוץ יהודה שרת, והלחן שלו היפהפה ל"וולי של רחל". מה, מה, מה תספר לנו על זה? יהודה שרת היה מלכין קנוני מקיבוץ יגור, אחיו של משה שרת, ראש הממשלה השני, ויוצר אדיר מימדים בתחום הקהילה. אנחנו נדבר עליו עוד כמה מילים אחרי השיר. אני רק אגיד שהוא הראשון שהלחין את שיריה של רחל, ושירו, שי, היה השיר היחידי שהולחן בחייה ושהיא גם שמעה אותו. הקריאה, לו, הקריאה לרחל את התווים שנשלחו לה בדואר, אשתו של אליהו גולום. והיום ובח... זה, כולם מלחינים את רחל, אבל הוא היה חלוץ ההלחנות של רחל. <אז> נכון, ו... והשיר, ואולי הוא אחד השירים הכי יפים לדעתי, שהוא ילחין. גם לדעתי אנחנו מדברים על ככה סוף שנות ה-20 בערך, 1927, 8. כן, משהו כזה, 27 אם <אז> אני לא טועה. אז הנה נחמה הנדל, עם כל הפעמונים שלה, ואולי. ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השקע מתים שחר לגן לעובדו בזיעת אפאי, מעולם uki ve yokdimaruki ve yoktim ka Bim Romelonlamloda Bi chono קודם מוזיקת פולק ישראלית, אז נחמה הנדל אל... היא אחת השגרירות החשובות שלנו. בואו נעבור קצת לגבעתרון, אני חושב שהם דוגמה ללהקה שהצליחה לתווך את המוזיקה של התנועה הקיבוצית, גם לאוכלוסייה העירונית, זכתה להצלחה מאוד מאוד גדולה, אנחנו מדברים על הללויה. נכון. הקיבוצים הוציאו המון חבורות זמר, הייתה איזו תקופה בארץ שבכל מקום היה חבורת זמר ושיר מקלה וגם הקיבוצים היו בטרנד הזה והיו המון חבורות זמר בתקופה הזאת של שנות ה-70, גם סוף ה-60, 80, נזכיר את שלישיית שרית, שלישיית גן שמואל, חמישיית גלבוע וכמובן הגבעתרון שהם היום פרס ישראל על מפעל חיים נחצ'ה היימן, שאז היה קיבוצניק מבית אלפא, היה בין המנהלים של הגבעטרון, וגם הוא זוכה פרס ישראל, זאת אומרת, יש פה שני פרסים אפשר לומר, והוא היה הגבעטרון השופר של הרבה מאוד מהשירים שיצאו מתוך התנועה הקיבוצית, כי מעצם היותם להקה קיבוצית מקיבוץ גבע, גבעטרון, על משקל הג'יבטרון, דרך אגב. Uh, מעצם היותם להקה קיבוצית, אז הייתה להם זיקה גם לתרבות הפנימית, והם היו השופר ש... שעשה בקול תרועה הרבה מאוד מהשירים, ואחד השירים שנולדו בתנועה הקיבוצית, בקיבוץ עין גדי, uh, שהלחין מני גל וכתב ינקל גלפז, uh, יצא מהם, והוא נקרא "הללויה", וזה השיר. ואנחנו נשמע את הביצוע הזה של הגבעטרון עם דורית ראובני, ודודו זכאי כמובן. ציפורי שיר כאן בג' והפעם אנחנו מארחים את יפתח מזור ופרויקט שירה עובדת. יפתח, דיברנו קודם על החגים ואני זוכר בתור מבקר מהעיר שתמיד החגים יש בהם איזה קסם בקיבוץ ואתה בטח מכיר את זה טוב ממני. אני זוכר בעיקר את פסח ואת העניין הזה של האגדות המיוחדות שהיו כותבים Eh, במיוחד בקיבוצים, ספר קצת על הטקסים האלה. נכון, למשל יהודה שרת, שהשמענו קודם את השיר שלו, ואולי הוא הלחין יצירה שלמה שנקראת סדר פסח נוסח יגור, שהיו משמיעים אותה ביגור, בהוד והדר עם מקהלות ובאמת טקס שלם. דרך אגב, אפשר היום לראות את כולו ביוטיוב, eh, גם דרך האתר שלנו. Uh, והיצירה הזאת uh, בתוך הקיבוץ הפנימית לחגים היא גם הייתה יצירה של התחדשות. Uh, חלק ממנה הייתה באמת חדשה, אבל חלק היה גם משהו כמו יותר לחזור למקורות שלפני הגולה. בגדה הקיבוצית היה דגש שוב פעם חקלאי של עם ישראל בארצו כמו בתקופת התנ״ך. אפילו ההתכנסות של כל הקיבוץ יחד בתוך חדר האוכל שהיום זה נשמע מוזר למשפחה שכולם מתכנסים ביחד זה משהו שהיה בתקופת בית המקדש שכל עם ישראל עלה לירושלים. נכון. זאת אומרת זה, זה איזושהי חזרה למקורות עם התחדשות. אז באנחרוד למשל Uh, שלום פוסטולסקי הלחין יצירות מדהימות לליל הסדר, ויש לנו המון יצירות uh, לליל הסדר בתוך האתר שלנו. נזכיר את "עבדים uh, היינו" ש"עבדים היינו" זה של ליל הסדר של הנחרות, שלום פוסטולסקי, <אז זה <אז לא איך, שיר, איך זה, זה חלחל ל... <אז> uh... לניגונים שלנו כאן בעיר ובכלל בכל הארץ. נכון, דברים שברחו החוצה, אבל עליהם. אצלנו יש הרבה דברים שנשארו בפנים. אני אומר שהרבה מאוד חגים <laughs> התייחסו אליהם בצורה יותר חקלאית. למשל, קציר העומר, שזה טקס שהיה נהוג בתקופת המקרא אחרי פסח, הפך להיות מסכת שלמה עם כוריאוגרפיה ולחנים... בכל מיני קיבוצים, בין השאר בעין חרות וגם אתתיהו שלם כמובן עם המסכת שלו ברמת יוחנן. אנחנו בתור ילדים, בתוך ליל הסדר, היינו רצים עם שיבולים, כולם ביחד, ומראים את קציר העומר הראשון, בתוך ליל הסדר, שכולם מחלו את הגפילטיפיש. בוא נדבר על החג שעכשיו סיימנו לציין את חג החנוכה. נכון, חנוכה גם שיר שמאוד... היה ארצי בקיבוצים, אני אזכיר את השיר סביבוני של מתתיהו שלם, שלא מצאנו אותו, אז אפצרת בי לדקלם אותו. נכון. ותקשיבו למילים, איזה, כמה, כמה הם קשור, קשורים לאדמה. סביבוני יערוץ בעגיל, מן העמק לגליל, בין הרים ועמקים. בשדות הירוקים. רק בתנועה הקיבוצית סביבון יכול להסתובב על האדמה עצמה בלי להפסיק, נכון? <laughs> <laughs> שרה לוי תנאי, שגם כלת פרס ישראל, הייתה ממקימי להקת ענבל, <gum> הייתה לה גם תקופה שהיא עבד... גרה בקיבוץ רמת הכובש, והלחינה לחנוכה, וכתבה לחנוכה כל מיני דברים לילדים בזמן שהיא הייתה גננת שם. Uh, בין השאר השיר "באנו חושך לגרש" זה, זה היא כתבה לילדי uh, גם קיבוץ רמת השופט. אני רוצה, בגלל שאנחנו מתמקדים יותר בלחנים, אני רוצה uh, לשים שיר שלה שהוא קצת פחות מוכר, שהיא גם הלחינה אותו, שנקרא "סביבוני", אבל uh, הוא עדיין אפשר למצוא סביבוני, אותו ברשת. בוא נשמע. <ע> <ע> Regao shoh coach сDR First S撲 My song There how K I I שוב הוא קם, והם מסתובב, ומסתובב, ומסתובב, ומסתובב, ומסתובב, מסתובב, סביבוני, ומסתובב, מסתובב. בעוד לחן של ומסתובב, אחד מיוצאי ומסתובב, ההתיישבות העובדת. יפתח, אנחנו מתקרבים לסופה של השעה הראשונה, ועוד קלאסיקה, לא דיברנו כאן על שירי הילדים הנפלאים שהולחנו על ידי אנשי ההתיישבות, ובואו נשמע משהו מזרעים של מסטיק, הקלאסיקה הזאת של דליה פרידלנד וילדי קיבוץ בית אלפא, של נחצ'יה אימן אחראי עליהם. לאה נאור אחראית על הטקסטים? נכון. בוא, בוא תגיד על זה משהו. Uh, בתנועה הקיבוצית הייתה המון התכוונות uh, לילדים, הרבה התייחסות לילדים מבחינה יצירתית, מבחינת... היה יום הילד, עד היום בקיבוצים חוגגים את יום הילד. ויש דרך אגב בלוג מאוד מאוד מעניין שתיעד ושימר את תרבות הילדים בקיבוצים, שקוראים לו יומן מסע לחקר מאה שניות תרבות ילדים בקיבוצים, אל תגידו שאין אה, בלוגים שהם יותר, קצ... <laughs> יותר ארוך, <laughs> והבלוג הזה של עינת אמיתי אה, הפך לספר שנקרא שי לילדינו שמתעד את התקופה הזאת, בין השאר אפשר למצוא שם את הסיפור על זרעים של מסטיק, על אה, איך אה, נולדה היצירה הזאת לתלמידי כיתה ו' מקיבוץ בית אלפא כתבה את המילים לאה נאור והלחין נחצ'ה הימן שאז בזמנו היה מבית אלפא וגם היה המנהל של הגבעטרון. בוא נשמע את זה. לנטע ולי יש סוד נחמד שעוד לא גילינו לאף אחד אנחנו זרנו מתחת לפלסטיק זרעים של מסטיק זרעים של מסטיק בקיץ הבא בקיץ הבא נערוץ מגינה בכל יום ועל כל גבעון ועל כל ענף יבשיל לנו מסתיק אדום. בחרנו במסתיק הכי טעים, חתכנו אותו לשמונה זרעים, אדרנו, מדדנו, סימנו בסרט. הכנו למסתיק גינה נהדרת. בקיץ הבא, בקיץ הבא, נעוץ לגינה בכל יום. כל ערב אנחנו באות, צריך לנקש וצריך להשקוט, אנחנו עובדות פה באופן קבוע, שלוש פעמים ויותר בשבוע. בקיץ הבא! המאסטיק עוד לא נבט, אומרת שלא אכפת. המאסטיק ינבוט, ככה נטע אומרת. פשוט כי כבר אין לו ברירה אחרת. הקיץ הבא, בקיץ הבא, נרוץ יום, ועל כל גבעול, ועל כל ענף, יבשיל לנו מאסטיק אדום. איזה יופי. זרעים של מאסטיק, דליה <גיץ> פרידלנד>, פרידלנד וילדי. קיבוץ בית אלפא, מל קלר אחרי פה על העיבוד והניצוח. בוא נגיד עוד מילה אחת על uh, זרעים של מסטיק. רק רציתי להגיד שהבן שלי היה אוהב מאוד את התקליט הזה, okay. ויום אחד הוא שאל אותי אם באמת מסטיק צומח על... אם יש זרעים של מסטיק, אני צומח על עצים. ואז חשבתי רגע, ואמרתי לו, כן. התשובה כן, כי הסיבה, פעם הייתי במפעל בזוקה, עשינו שם סיור והם הסבירו לנו שזה עשוי משרף של עץ. אז כן, יש זרעים של מסטיק. אתה תצטרך לטפל בזה בעתיר. אני רק אגיד עוד כמה מילים על תרבות ילדים לקיבוצים. בקצרה. כן, בקצרה. מתוך המופעים האלה לקיבוצים יצאו עוד כל מיני שירים מוכרים ואהובים, כמו למשל החמור הקטן, שיצא מתוך מופע לילדי דגניה בשם מה טוב יחדיו, חורשת ה... אקליפטוס יצא מתוך המופע לילדי כנרת, כיצד שוברים חמסיל, חמסין, מסיבה של עננים ועוד הרבה מאוד מופעים כאלה. המיטב של הקלאסיקה, ואנחנו איתכם גם בשעה הבאה עם הפרויקט היפה הזה של יפתח מזור, שירה עובדת, פרויקט שמתעד את השירה המולחנת של התנועה הקיבוצית. ארז שלום על הביצוע הטכני, אני ערן ליטבין, ואנחנו מחכים לכם מיד אחרי הפרסומות והחדשות, חזרו אלינו. מאזינים לרשת גימל. 105.5 FM בחיפה <גימל> חמש דקות אחרי השעה ארבעה, שלום לכם מאזן רשת ג' אנחנו כאן בשעה שנייה של ציפורי שיר שידור מיוחד עם יפתח מזור, האיש שעומד מאחורי הפרויקט שירה עובדת המלחינים הגדולים של ההתיישבות העובדת וגם בשעה הזאת קלאסיקות רציניות שאנחנו מכירים עם הסיפורים מאחורי השירים וגם ביצועים נדירים ומעניינים נפתח, אנחנו סיימנו את השעה הקודמת בשירי הילדים. מה נתחיל את השעה הזו? אנחנו נתחיל עם משהו שהוא ייחודי לקיבוצים, שזה חגי המשק. שזה החג שחגג את העלייה לקרקע, ובו מדברים הרבה על התרבות הפנימית, וכמובן שמלחינים גם לחגים האלה הרבה פעמים יצירות מקוריות. מתוך חגי המשק הקיבוציים יצאו לנו מספר שירים. שמוכרים, השיר הכי מוכר זה בת 60 של קיבוץ גבע. של הגבעתרון. של כן. הגבעתרון, שהפך להיות גם שיר הנושא ל-60 למדינת ישראל, אבל יש גם שירים אחרים מוכרים, למשל ביתי אל מול גולן, שנכתב בראשית שנות ה-60. ו... לקיבוץ שער הגולן על ידי חיים ברקני, הלחן והמילים יוסף נצר, מתוך מחזה שלם שעלה באותו שם בקיבוץ לחג ה-25 לשער הגולן. הש, השיר הזה הפך להיות כזה להיט שבבחינת הבגרות בשנת 1962 נכתב ביתי אל מול גולן. מה הנושא? אומן עשו. נפלא. אז זה רק דוגמה לשירים שיצאו, אבל כמובן יש אצלנו באתר הרבה מאוד שירים שלא יצאו, עוד מעט אחרי השיר ביתיל מול גולן נשמע אחד כזה מקסים ביופיו. נהדר, אנחנו רק נגיד שבורס פרבר על הביצוע הטכני ואני ערן ליטבין, ואנחנו נשמע את שמעון ישראלי, זמר שבעיניי לא משמיע מספיק ברדיו, והביצוע שלו לביתיל מול גולן, ציפורי שיר, הפעם עם הפרויקט שירה עובדת.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 ישראלי, איזה קול, איזה קול היה לו. Uh, ביתי אל מול גולן של חיים ברקני, כמו שאמרתי, חיים ברקני הוא אחד המלחינים המוכשרים ביותר של התנועה הקיבוצית לדעתי. Uh, ו... היום החברה הישראלית מכירה בקושי שלושה שירים שלו. את ביטי אל מול גולן כמובן, אבל uh, עוד uh, שיר יפה ואהוב שמוכר שלו זה "החיטה צומחת שוב", שנכתב uh, לכבוד ולזכר 11 uh, הרוגי קיבוץ בית השיטה, uh, שנהרגו במלחמת יום כיפור. Uh, גם "התלכי בשדה", שעשו לזה לא מזמן חידוש יפה. נכון. Uh, הוא הלחין לטקס יום השואה של קיבוץ יד מרדכי. זאת <אז> אומרת, אנחנו מבינים שבארכיון הזה הענק שאתה עכשיו אוסף אותו חלקים חלקים, יש אוצרות שאם רק uh, נחשף אליהם יכול להיות שנוסיף כן. עוד כמות אדירה של שירים. <laughs> <laughs> הוא, הוא הלחין מעל ל-250 שירים, <laughs> אבל הרוב זה לחגים פנימיים של קיבוצים אצלו בקיבוץ, ואצלנו באתר כבר יש כמה עשרות אם אני לא טועה, בסביבות עשרים. Ee, זהו, אז אנחנו עכשיו נשמע עוד שיר שיצא מתוך חג משק של קיבוץ רמת יוחנן, הפעם לא מוטטיהו שלם לשם שינוי, הפעם זה רמי ברבר, שהלחין לכבוד 80 שנה לרמת יוחנן, שיר לא מוכר, ממש הולחן בשנים האחרונות, ולדעתי הוא שיר מהמם. והם פשוט שלחו לך אותו, כי הם יודעים שאתה אוסף את החומרים האלה. נכון. אז בואו נשמע את זה. קוראים לזה נולד, נולדת כל יום מחדש. כל יום החדש, וזו דוגמה מצוינת לשירים שמחכים לכם באתר של שירה עובדת. שירים שאנחנו פשוט לא מכירים, כמו שאמרת, תרבות מקבילה לתרבות של המיינסטרים. בואו נעבור לעוד שיר שאנחנו מאוד מאוד מכירים. נכון, דיברנו על הרוגי בית השיטה, חיטת צומחת שוב, שהולחן לזכרם של 11 הרוגי בית השיטה על ידי חיים ברקני. מקיבוץ שער הגולן ונכתב על ידי דורית צומרת מבית השיטה. אחד מה-11 השר האלה היה יוסף שריג, בנו של נחום שריג, מפקדה הראשון של חטיבת הנגב, ויוסף שריג בעצמו היה מלחין מאוד מוכשר, שנהרג בגיל 29 בלבד כשהוא היה מפקד פלוגת טנקים בקרבות ברמת הגולן ביום כיפור. אחד הפנינים שלו זה השיר אור וירושלים שאנחנו נשמע כאן איזה ביצוע? אנחנו נשמע שוב את הגבעת רון oh. okay. אור וירושלים וחזרנו. מהר לפני שיגמר, סוף שנה ברשת ביתילי, עד חמישים <מח> צודק! למה לעשות סיפור מביטוח לבית? מצטרפים עכשיו לביטוח ישיר ונהנים מחודשיים מתנה בביטוח לבית. מבנה ותכולה. הקשר לחמש ביטוח ישיר. איי.די.איי. חברה לביטוח בעם. אתם מאזינים לרשת ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ציפורי שיר חזרנו אליכם ועם הפרויקט שירה עובדת דיברנו קודם על אור בירושלים של שריג לאן אנחנו הולכים מכאן? Uh, אני רק אומר לפני שנלך מכאן, שסריג הלחין עוד שיר אחד שמוכר בציבור הישראלי, שנקרא "הסופי", ביצע אותו שלמה ארצי, אבל מלבד זאת uh, רוב השירים שלו לא מוכרים. לנו יש בסביבות 15 שירים שלו באתר. Uh, הבן שלו, uh, אסף, שהיה בן חמש כשאביו uh, נהרג, לימים היא הפוך להיות אחד מחברי להקת "איפה הילד האגדית?" <laughs> יחד עם חמי רודנר מקיבוץ גבעת ברנר, אופיר בר מקיבוץ חניתה. בכלל, להקה שהתגבשה בקיבוץ גבעת ברנר, <laughs> וגם הוא ילחין אחד מהשירים של אביו, ולזכרו, את "כנפיים עינך שומע". אז יש המשיכיות לתרבות המוזיקה של משפחת <laughs> שרים. <laughs> אנחנו עוברים לדבש של צמד משנות ה-60, חד <laughs> וו עוד מלחין שנפטר şey, בגיל מאוד צעיר באמת, הלחין את השיר דבש, היה אינו נאמן. בגיל 27 הולך לעולמו. והשיר הזה השתתף גם בפסטיבל הזמר ב-1966. הנה, אם תזמור את כל ישראל, חדווה <שיש> ודוד. ni prani la nada Ba Keme har keme Haletami to I ni arefia Ivad ni crashreni crash mij لاnim لا gannim me ceme ce خszkola.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 דבש של חדווה ודוד. ינון נאמן, שהוא היה איש קיבוץ רמת השופט. הוא היה גם מצד אחד עבד בלול, ברפת ובמטעים וגם במכוורת, מכאן גם השיר הזה, דבש ניגר כמי נהר. מצד שני הוא היה גם מלחין, מנצח, ריאוגרף, במאי, הוא היה בן אדם רב פעלים, מוכשר בצורה בלתי רגילה. אחד השירים האחרונים שהוא הלחין נקרא שלחת. השיר הזה הוא שיר שבעבר היה מאוד מושמע ברדיו והיום הוא הרבה פחות. הביצוע הראשון של השיר נעשה על ידי תמר רז שהייתה אחת מלדעתי הוגות הפרויקט הזה לפני 45 שנה לפני שאני נולדתי כמה פעמים. זאת אומרת, היא הבינה אז שחשוב לתעד את השירים האלה? היא, כן, היא, עוד פעם, דחף אותה נחצ'ה היימן, שהיה המפיק המוזיקלי שלה, והם הוציאו דיסק, שקראו, תקליט, נכון, תקליט, 45 שנה, בשנת 67', בשם ביתי, שביצועים ללחני מלחיני הקיבוצים. אז זהו, תמר הייתה חלוצה, וכאן בתקליט הזה היא עושה בכורה עולמית לדבריה של השיר שלחת שאחרי זה יבוצע על ידי עוד הרבה אנשים אחרים. אני רק אגיד שאת השיר הזה היא קיבלה ממנו כשהוא היה כבר על ערש דווי, הוא נפטר מסרטן, והוא אמר לה שהוא לא מרוצה מהמילים שהוא כתב. והוא נתן לה את הלחן והמילים, ולימים הוא, תוך כמה, זמן מאוד קצר הוא נפטר. אנחנו מדברים על אמנון בקר, <אח> האנשי כתב את זה. רגע, מי שהלחין זה ינון נאמן. ינון נאמן, אינו נאמן על מיטת חוליו <אח> נתן לתמר רז. המלחין, אוקיי. כן, נתן לתמר רז את המילים ואת הלחן. <אח> ינון נאמן אמר לתמר שהוא לא כל כך מרוצה מהמילים, ו... תוך זמן קצר הוא נפטר, ואמנון בקר מקיבוץ ישראל, שהוא מלחין גדול בפני עצמו וגם כותב ויש גם שירים מוכרים שלו, הוא יחבר ללחן את המילים שעכשיו אנחנו נשמע שהם בעצם, אפשר להגיד, הספד לינון נאמן, זה גם מופיע באקרוסטיכון לשם שלו, ינון נאמן. אז בואו נשמע את תמר רז, שלחת. תמר רז בביצוע שלה לשיר שלכת, אפילו שמעתם את השריטות הקטנות של התקליט. 97-8-105-5-897FM, או גימל בפייסבוק. ג ציפורי שיר כאן בגימל, עם הפרויקט שירה עובדת. תפתח, אנחנו עצרנו קודם עם תמר רז, והתקליט המיוחד שלה, חשוב, ביתי. אנחנו עוברים עכשיו לירדה השבת, אנחנו חוזרים קצת לדוד זהבי. חוזרים לדוד זהבי ולשירי השבת. דוד זהבי, אני רוצה להגיד שלהבדיל מרוב המלחינים המוקדמים, הוא נשאר מאוד מאוד אקטואלי ואהוב ושרים אותו אינסוף, אפילו בכוכב נולד הוא הגיע עם... מרים תוקן, ששר את החליל שלו. לא יאמן, אה? כן, זה באמת משהו לנצח. אז ירד השבת, זה אחד השירים האהובים עליי, ורציתי להשמיע אותו לקראת שבת. אז בוא נשמר אותה. הנה דפנה הרמוני והלאקה, בעיבוד של גילאלדמה. שבת, איזה קלאסיקה ישראלית נפלאה. התקשרה מאזינה נמרצת וביקשה שנתקן שהיא לא נאמן הוא ממשמר השרון. כמובן, כמובן. כולנו שאמרנו משהו אחר. <laughs> הנה אנחנו מתקנים. למה אנחנו עוברים עכשיו? עכשיו אנחנו עוברים לעוד שיר שבת שהוא הרבה הרבה פחות מוכר. הוא הולחן דיילה האחרונה על ידי עידית חכמוביץ' מקיבוץ יגור, שנחצ'ה הימן הגדיר אותה היורשת וממשיכת דרכו של יהודה שרת. וואו. שיר שבת מקסים מקיבוץ יגור, שמבצעים ארבעה מחברי קיבוץ יגור. וגם השיר הזה נמצא באתר שלכם? כמובן. ו... וזה אחד היתרונות, אפשר לשמוע שירים שלא הופיעו על תקליטים, או על קלטות, או על דיסקים, וזה משומר אותם לעולמים. לא שיר שבת ששרים קבוצה מקיבוץ יגור עכשיו 41 דקות אחרי השעה הבאה אנחנו ניתן מעט פרסומות ונחזור ג' 89.7 FM בתל אביב והסביבה חזרנו אליכם ציפורי שיר כאן בג' נפתח אנחנו מתקדמים בשנים מיהודה שרת של דגניה ושל העמק שנות ה-20 וה-30 אנחנו מגיעים עד קיבוץ משמרות Uh, עוד קיבוץ שככה הביא לנו uh, חנן יובל, שלום חנוך, מאיר אריאל. Uh, מה נשמע עכשיו? <laughs> אני רק אגיד שאנחנו שאתק... מתקדמים עם, הקיב... עם מלחינים ה... של העבר, אבל... Uh... הם חיים ורוכשים גם היום, רק עכשיו יצאה, בשנת 2013, ביוגרפיה של דוד זהבי, נכון. שנקראת כמו קול של הלב, שמתוך נכון. השיר החליל של לאה גולדברג. לא מזמן מוקי צור, הוציא ספר יהודה שרת, גיבור תרבות. הדברים האלה עדיין חיים ומפעמים. באמת בקיבוץ משמרות הייתה תרבות של זמר מאוד עשירה, היה את להקת המשמרות. חבורת זמר של משמרות שמאוד פעילה בזה מרשת בתור ותיקות להקת משמרות וגם היה שם, הייתה להקה בשם המשמרון או משמרון יותר נכון לומר שהלחינה ושרה וכתבה שירים פנימיים לתוך הקיבוץ נכון. שאחד מהם הפך להיות אהוב ומושר על יותר מאחד, אנחנו נדבר על עוד אחד בהמשך, אבל אחד מהם שהפך להיות אהוב ומושר על פי כולם, בפי כולם, הוא אגדת דשא, שהולחן לחג חתונה, אפשר לומר, לחתונה בתוך הקיבוץ, שהיא מעין חג בתוך הקיבוץ, כמו שמאיר אריאל כתב בשיר שלו. זה אירוע שהוא אירוע שכל הקיבוץ מוזמן אליו. כי קיבוץ זה לא רק מקום לגור, זאת גם משפחה, אין הזמנות כמובן. וגם כותבים ומלחינים שירים, ויש לנו הרבה שירי חתונות באתר. אז הנה שיר כזה שיצא החוצה, מצא את דרכו לחוץ. בואו אנחנו נשמע את זה מההתחלה. אני הבאתי את הביצוע של דודו אלהרה, הוא ביצוע פחות מוכר, אריק איינשטיין שר אותו, ואושי קלוי שר את השיר הזה. זה השיר הראשון, השיר, הביצוע הראשון המוקלט של השיר הזה, אגדת דשא. ze yes met ar Shar ب emblem Thank you. דודו אלהרר עם הביצוע שלו המוקדם לאגדה דשא, יפתח אנחנו ככה רצים רצים כדי להספיק עוד קצת, מה נשמע <אז> עכשיו? כן, הקיבוץ לא יצא רק שירי ארץ ישראל ויש לנו שירים רוקיסטיים ושירי פופ, יש לנו את כל המגוון. המשמרון למשל היה מאוד מושפע מלהקות שיצאו בשנות ה-60, מההיפיז. Uh, המתנדבים תרמו לזה המון, כשהגיעו בסוף, שנ... בסוף שנות ה-60 לקיבוצים, הפיצו את התרבות האמריקאית. Uh, הרבה מאוד גם מתנדבים uh, היו אחרי זה בעצמם אומנים, למשל uh, סיימון לבון, סולן של דורן דורן נכון. היה מתנדב בקיבוץ גבולות, ואחרי זה כתב uh, אחד האלבומים שלו את השיר תל uh, אביב. אנחנו יודעים אפילו שבוב דילן בעצמו רצה נכן. להיות מתנדב בקיבוץ חמדיה, אבל הם סירבו לקבל אותו. <laughs> את צינרמן. <וזה, laughs> <laughs> <laughs> כן, הוא היה אז כבר מפורסם. <laughs> <laughs> זהו, אז האומנים האלה הגיעו, אה, לא האומנים, התרבות הזאת הגיעה לקיבוץ דרך uh, המדיה, דרך המתנדבים, והפכה להיות uh, רווחת. Uh, השיר הבא שאנחנו נשמע עם הלילה הזה, הוא שיר יחסית, uh, uh, כן, שהולחן לאחרונה. ושהלחין אותו אבנר גאנה מקיבוץ רמת השופט, כתבה אותו לאה גולדברד. וגם זה נמצא באתר הזה של שירה עובדת. עם הלילה הזה, ואנחנו uh, יפתח uh, מסיימים את השעה השנייה, שהוקדשה כולה לפרויקט המבורך שלך, שירה עובדת, ושוב uh, פנייה למאזיננו, אם יש לכם uh, הקלטות של uh, אנשים שיעצרו בקיבוצים, במושבים, האתר הזה מחפש אתכם ומחפש בית uh, להקלטות האלה, ומבטיח לטפל בהם יפה, לפי האתר היפה שלכם, אתם באמת uh, עושים את זה, אז uh, יפתח uh, מזור, תודה רבה שבאת אלינו. גם תווים. גם תווים מחפשים. ואנחנו נסיים עם עוד בן קיבוץ, משמרות. אנחנו מדברים על השיר לילה של שלום חנוך, שמתאר כל כך יפה את השקט של הקיבוץ, אפשר להגיד. תקשיבו לבתי התינוקות, עוד נדבר על הלינה המשותפת. בוריס פרבר, ביצוע טכני, אני ערן ליטבין, שלום חנוך מסיים. תודה רבה. אין סימן, אפשר לשבת שם בפינה אותו ספסל קלט את כל כמות הטל והתרתר תיקח מגבת, אומר הלילה ושוכר הלילה No sign he gives <laughs> no idea He transforms, he transforms The child in the same way He tells the actions And he thinks that children Are confident for it From a night like this Like this חלונות קבעו מזמן כל האורות ושתי עיניים ירוקות שולחות צימפוניית ענקות צולם מינורי בביטני התינוקות מייללים בהפסקות נצבת הלב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 והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה, כזה. החלה רוח שורקת אלף מנגינות, חצר פניה zer et neshi a epi bem vi o Mister Rec ataquere לרשת ג' 97.8 FM <גימל>